Unë do bëjë një ndryshim për hertë parë një zën time Do jetë me dë vërtet dhe që ka fantastike Do bëjë një ndryshim Do bëjë gjenë të ur Ndërkoj që regulloj jakë në paltën time të preferuar të dimrit Era më godet fëqishem Shikoj fëmijet në rrug Nuk kam një aftuashem për të ngrenë Kusha mund që të mbëllësyt Dhe shtirem sigur nuk i shikoj në vojët e tyre Një shpërfilje e verës Një shishe thyër Dhe shpirtin një riu Dhe gje njërë ati e dherë mërë E di Sepse nuk kanë ku të shkojnë Pra ndaj duhet të adish Po filloj me një riu në pasyur Po i kërkoj ati të ndëshojt sieljet